Trăina. Una dintre primele sarcini primite a fost să tai pâine pentru cină. În sfârșit se găsea un lucru pe care îl puteam face relativ ușor. Oare nu tăiasem eu sute de felii pentru flămândele mele surori? M-am pus pe treabă așezând feliile mari pe o farfurie. Privind la muntele de felii tăiate grosolan, doamna a ridicat sprâncenele cu vădită mirare și dezgust. – Vai de zilele mele, ce este asta? – Pâine, bineînțeles, nu asta mi-aș cerut. Nu puteam pricepe de ce doamnei îi displăceau zdravenele mele felii de pâine. – Ei bine, Dorin, te voi învăța eu să tai pâinea cum se cuvine. Ia de aici feliile astea. – Doar nu vreți să le aruncați? Surorile mele le-ar mânca bucuroase. Doamna m-a privit mirată, dar n-a spus nimic. În schimb, bucătărea sa, care se învârtea și ea pe acolo, a încercat zădarnic să-și ascundă zâmbetul. Eu, cam cătrănită, trebuia să iau aminte la lecția de inițiere în arta de a tăia pâinea. După ce făcusem un lucru de două parale din prima mea îndatorire, eram neliniștită cu privire la cele ce urmau. Deși ardeam de nerăbdare să învăț, eram o elevă dificilă, iar dezastrele s-au ținut lanț. De exemplu, cel cu podeaua din hol pe care mi s-a cerut să o lustruiesc, lucrând după principiul cu cât mai multă cremă de lustruit cu atât mai bine iese treaba, am transformat repede podeaua într-un veritabil patinoar. Terenul era destul de periculos, așa cum avea să constate și doamna, alunecând de-a dura pe, car pe o carpetă. Este mult prea periculos, Dorin, trebuie să curezi toată crema și să o iei de la capăt. Să dau jos toată crema? După ce am lucrat atât? Cum adică? Ați vrut să vă lustruiesc podeaua? V-am lustruit-o. Dacă vreți să fie curățită, căutați-vă altă fraieră." A urmat un lung dialog între doamnă și noua servitoare. Eu i-am spus câteva vorbe culese direct de pe stradă și care exprimau foarte bine sentimentele mele. Bucătărea s-a venit să vadă cei cu scandalul de pe hol. A aruncat o privire și s-a întors repede în bucătărie, înfundându-și cu greu hohotele de râs. Trebuie să faci ceea ce ți se spune, Dorin. Acum ai grijă să cureți bine podeaua." Spunând acestea, doamna s-a retras în locuri mai sigure, iar eu a trebuit să împlinesc ordinul, nu fără a protesta zgomotos în limbajul meu de Mahala. Săpunul, sub formă de fulgi, era un lux pe care nu-l cunoscusem până atunci. L-am folosit fără să mă uit la cantitate în pe care le făceam. Dorind să fiu sigură că prosoapele de bucătărie se fac albe și curate, am folosit odată o jumătate de kilogram de săpun și jumătate de sticlă de înălbitor pentru numai două prosoape. Rezultatul nu-i greu de imaginat. Spumă de săpun pretutindeni și două prosoape de bucătărie ce arătau jalnic. Doamna și bucătarea s-au fost într-adevăr foarte răbdătoare, deși le venea foarte greu. Deseori am năvălit în grădină sau în camera mea, cu ochii în lacrimi sau fierbând de mânie. Dar nu orice sarcină se transforma într-un eșec. Doamna m-a întrebat odată dacă pot să aprind focul. I-am zâmbit. Cred și eu, mi-am spus în sinea mea. Dați-mi numai chibritele și cărbunele, colega, și o să vedeți repede de ce sunt stare. Trebuie să-mi spui doamnă, nu colega, a spus ea repede. Bine, bine, am auzit. În doar câteva minute ardea un foc ce se înălța până la jumătatea șemineului. Doamna și bucătărea sa m-au felicitat, deși focul arăta cam amenințător. În primele mele zile la caulei viața era un amestec de dezastre, lacrimi, certuri și un număr mai mic de succese. Ceea ce fusese cândva o casă bine pusă la punct, s-a transformat curând într-un haos. Fără îndoială că sosirea acestei fete de Mahala a adăugat o picătură de culoare unui tablou până atunci placid. Nici doamna, nici soțul ei, nici bucătăreasa, nici femeia de serviciu nu mai întâlniseră pe cineva ca noua servitoare, personaj care doar în câteva zile să provoace atâta îngrijorare, șoc, frustrare și amuzament. Când am fost trimis să lucrez în camere, n-am îndrăsnit să ating nimic de teamă să nu sparg frumoasele ornamente. De ce aveau nevoie de atâtea camere? Era mai presus de puterea mea de înțelegere. Acasă la Uxbridge aveam doar două încăperi la parter și puseam în două la oaltă s-ar fi pierdut într-una din spațioasele camere de la caulii. fără îndoială, viața era altfel aici. Bucătăreasa mi-a fost o bună prietenă, ajutându-mă ori de câte ori aveam nevoie. Uneori mă simțeam totuși singură și pierdută în casa aceasta mare și bine condusă. Îmi era tare dor de surorile mele. Bucătăreasa lucra în această familie de vreo opt ani. Arăta ca orice bucătăreasa de nădejde, plinuță, cu fața roză și rotundă, totdeauna veselă și luminoasă. Noi două mâncam împreună în bucătărie. Niciodată nu mai fusese atât de bine hrănită. Bucătărea să avea întotdeauna grijă să mănânc săturate. Vorbeam prietenește cu ea și o făceam întotdeauna să râdă. Ea era întotdeauna curată și îngrijită, iar șorțul ei mare nu se murdărea niciodată, spre deosebire de al meu, care spre disperarea doamnei era murdar și șifonat după doar jumătate de oră de lucru. Sfatul bucătăresei era foarte simplu. Uită-te întotdeauna la partea bună a lucrurilor. Avem multe motive să fim recunoscătoare. Am încercat să urmez sfatul ei, dar multe lucruri mergeau tot rău, indiferent cât mă străduiam să fie altfel. Doamna a făcut o încercare de a mă învăța să servesc la masă. În urma ei însă a hotărât să amâne acest obiectiv pe când voi fi mai bine instruită. Să deschid ușa când se auzea soneria, era altă îndatorire, una mai simplă, pe care chiar și această domnișoară imprevizibilă o putea îndeplini cu bine, se gândi doamna. Dar s-a înșelat. Am reușit să fac o prostie chiar și din trepșoara asta simplă. Într-o seară mi s-a spus că erau așteptați oaspeți. Trebuia să-i întâmpin politicos la ușa din față și să-i conduc în salon. Când am auzit soneria anunțând sosirea vizitatorilor, m-am grăbit să răspund... Bucătărea să era în bucătărie cu ușa întredeschisă, ca să poată auzi cum mă descurc. Am deschis repede ușa și am spus cât am putut de tare. Intrați, dar să vă ștergeți picioarele. Cei doi musafiri s-au uitat lung la mine și au pășit cam cu frică înăuntru. Și dați mi hainele, am spus eu, o să le agăț aici. Au făcut ce le-am spus, amulțiți de uimire. Apoi am anunțat sosirea oaspeților, Dând de perete ușa salonului și strigând, doamne, în gura mare, în dialectul meu de Mahala Musafirii vis aici, doamnă Mi s-a părut că figura stăpânei mele a luat o înfățișare ciudată Apoi am mers în bucătărie unde, spre surprinderea mea, am găsit-o pe bucătăreasă, înnecându-se de râs, cu lacrimile rostogolindu-i se pe obrajii roz Dar cu tine cei? am întrebat eu Bucătărea asta n-a reușit să-mi răspundă din pricina hohotelor de râs. N-am făcut nimic rău, nu-i așa? În loc să-mi răspundă a râs și mai tare. În scurt timp s-a arătat și doamna. Dacă figura pe care o făcuse mi se părea se amuzantă, doamna nu era de aceeași părere. Eu, care nu făcusem nimic altceva decât să fiu eu însămi, nu puteam pricepe ce înseamnă toată agitația. Bucătărea sa, scuturându-se încă de râs, a plecat în camera ei ca să-și revină. Am înțeles atunci că doamnei nu i-a convenit, printre altele, faptul că le-am spus oaspeților ei să șteargă picioarele la intrare. În cele din urmă a sosit și ziua de joi. Urma să primesc prima după amiază liberă și primul salariu. Ești liberă până mâine dimineață, a spus doamna, dar trebuie să te întorci astăzi, mai târziu, de ora 10 seara. O, oh, mulțumesc, doamnă," am răspuns eu repede. Cu ochii strălucind de plăcere am năvălit în camera mea ca să-mi număr banii, o hârtie mare și curată de zece și linci și o monedă strălucitoare de o jumătate de coroană. Niciodată nu mai avusesem atâția bani. Nu-i de mirare că mă simțeam ca o ducesă. Mama mia," m-am gândit-o, să le arăt eu ălor adinux brici ce succes am." Îmbrăcat în hainele mele noi și frumoase, cu bani în buzunar, am pornit o mândră spre gară. Cu trenul, drumul a durat doar câteva minute. Când am coborât acolo, totul mi s-a părut schimbat de o curățenie și o prospețime nouă. Nu venea să cred că fusese doar câteva zile înainte, când am plecat să-mi iau în primire slujba de la caulei. Mi se părea că trecuseră ani întregi. Am cumpărat dulciuri pentru surorile mele și am intrat într-o cafenea, să mă relaxez la o ceașcă de ceai. Aveam un sentiment nou al împlinirii de sine. Ceva se schimbase în viața mea. Dintr-o dată m-am gândit la țigări. Fumatul nu mi era străin. De la opt ani am început să adun mucuri de țigări din șanțuri și să le fumez când nu era nimeni, prin preajmă. Furam tutun și din tabachera de tinichea a tatălui meu și mă răsuceam singură țigările imitându-i pe alții. La Uxbridge, tuturor le plăcea să tragă câte un fum, inclusiv copiilor. Cât timp stătusem la caulei, nu m-am gândit niciodată să fumez. Acum, când mă întorsesem la Uxbridge, gestul meu a fost probabil determinat de amintirile trecutului. Mi-am cumpărat primul pachet de țigări de la Tej Ghea și m-am întors la masă, unde mi-am aprins una. Era o senzație foarte plăcută. Nimănui nu-i păsa câtuși de puțin că fumez. Acum sunt mare, mă gândeam, pot să fac tot ce vreau și să merg oriunde am chef. Ieșind din cafe, ne-am pornit spre locul unde petrecusem atâția singurate și nefericiți. Cel puțin aveam ocazia să-mi revăd surorile. Ele se jucau pe terenul de joacă și nu m-au recunoscut la început. Le-am strigat pe nume de câteva ori, până când au venit spre mine găfăind. Hei, Edor, Edor!" S-au agățat de mine strigând încântate. Le-am luat în brațe, copleșită de bucuria de a le revedea, nu-mi păsa că fețele lor erau murdare și pletele neîngrijite. Era minunat să le aud din nou vorbind toate deodată. Inima mi era plină de o dragoste profundă și tandră pentru fiecare din ele. Îmi lipsiseră, dragele mele, șmechere mai mult decât crezusem. Uluite de înfățișarea mea mi-au luat în cele din urmă mâinile, și împreună am mărșăluit mândre spre casă. Procesiunea creștea pe măsură ce înaintam, toată gașca de copii venea după mine. Vecinii au ieșit la uși să se holbeze la dorin cea nouă. M-am oprit să le povestesc despre noua mea viață și, lucru de înțeles, nimeni nu mai ajungea cu prăjina la nas. În amiaza, aceea am fost punctul de atracție al orășelului. Ajungând la casa noastră prăpădită, am constatat că tata era plecat. Săgeata neagră și-a pierdut graiul când m-a văzut în minunatele mele hainești cu pantofii cei noi. Fiindu-mi imposibil să mai zăbovesc prin casă care mi se părea acum întunecată și mult prea strâmtă, m-am plimbat prin preajmă urmată de ceata prietenilor și de surorile mele, exact ca pe vremuri. O să ne iei cu tine dor, putem să venim să stăm cu tine dor. Probabil că se gândeau cu toții că vechea lor șefă găsise un castel de basm sau o comoară nemăsurată. Într-un târziu a sosit și tata. Mi-am dat seama că îl mai iubeam. El nu m-a băgat în seamă, fiind doar surprins că m mai dat pe acasă. Aș fi vrut să întreb dacă se mai știa ceva despre mama mea cea adevărată, dar am lăsat-o baltă. Începeam să nu mă mai simt în apele mele. Odată cu trecerea orelor, în ochi mi se aprindeau scânteile resentimentelor. Cred că o să mă duc la film acum," le-am spus copiilor din ceată. Vizita mea acasă s-a dovedit a fi un eșec. În timp ce stăteam singură în cinematograf, în minte mi se năpusteau nebunește sute de gânduri. Fumând țigară după țigară nu prea dădeam atenție filmului. Din nou aveam sentimentul că sunt străină oamenilor de aici." Nu mai aparțin familiei, sunt o străină. Cuvântul străină m-a făcut să simt un fior de gheață, un sentiment de gol în suflet. Dorisem să plec de acasă și să fiu liberă. Acum plecasem, dar totuși nu eram liberă. Eram prizoniera propriului meu gol interior, al propriei mele singurătăți. Dacă n-ar fi surorile mele, nu m-aș mai întoarce niciodată acasă, m-am gândit atunci. Dar unde să mă duc dacă nu acolo? Nu cunoșteam pe nimeni altcineva. Pe drumul spre gară, pașii mei parcă spuneau, Sunt o străină. Sunt o străină. Nu aparțin nimănui. Sunt o străină." Mergând apoi spre casa în care munceam, am fost copleșită de o tristețe îngrozitoare. Ți-ai petrecut bine după amiaza?" m-a întrebat bucătărea Am reușit doar să-mi din cap referindu-mă la ceea ce fusese de fapt o experiență zguduitoare.